أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد أسمعنا الإمام الترمذي رحمة الله عليه بقلاب لك بقلاب لك باب ما جاء أن الحائضة والجنوب لا يقرأني يقرأ القرآن بقلاب لكي قبر يطمه da čovjek i žena koji su djunubi, koji su nečisti zbog izlaska sjemena. I takođe žena dok je u hajdu ne uči Kur'an. Došto znači tako prevod. Što znači na ovom mjestu u ovom poglavlju ja ću ti spomenuti određeni broj hadisa Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam iskoje se vidi da ženi koja je u hajzu, odnosno u hajdu, u menstruaciji, zatim čovjeku koji je i ženi, koji su džunobi, koji su nečisti, nije dozvoljeno učiti Kur'an. Po pitanju ovime ali draga braće i sestre, islamski učenjaci su se razišli. Da li je dozvoljeno da žena koja je u Haidu uči Kur'an ili nije. Zatim, po pitanju žene koja je u nifasu, isto tako. I još s treće strane po pitanju čovjeka i žene koji su džunobili. Većina islamskih učenjaka stoji na stanovištu da je apsolutno zabranjeno onome koje je nečist bilo zbog džnopluka kao muškaraci i žena bilo žena u Haidu, bilo u Nifasu nije dozvoljeno da uče Kur'an na ovom stanovištu stajalo je većina islamskih učenjaka među ashabima poput Omer ibn Khattaba radijallahu ta'lanhu zatim Jabir ibn Abdillaha zatim predaja od Ali ibn Abi Taliba Zatim od mnogih drugih velikana međutabi inima i općenito sva četiri mezheba, učitelji hanefiskog, malikiskog, šafijskog i hanbeliskog fiksta to je nastavi da čovjek i žena koji su džunubi, zatim žena koja je u haidu ili unifasu, nije dozvoljeno da uči Kur'an. To je onako stanovište općenito grubo kad kažemo s tim da se sada ova većina islamskih učenjaka razišla po pitanju nužde pazite razišla po pitanju nužde jer imate Abu Hanife, rahmatullahi aleyh u jednoj predaji od njega da ženi nije dozvoljeno da uči bilo šta od Kur'ana osim da prouči jedan dio ajeta, pazite, nečitav ajet jeste razumijeli ako je Znači, ajet, neki u Kur'anu, ako se nalazi, ajet u Kur'anu, kažu, nije dozvoljeno da provući žena čutav jedan ajet. Ali da spomeni dio samo ajeta, šta? Kažu, dozvoljeno je u ovakoj jednoj situaciji. Zato što kažu da muadjiza, pazite, Kur'an je sad muadjiza, muadjiza, Allah subhanahu wa ta'ala, Kur'an, ne bila osim sa potpunim ajetom. O tu da oni kažu ako bi samo primjer radi spomenula završetak ajeta ili dio ajeta, nečitav ajet, dozvoljeno je njoj u Hajdu ili Nifasu da spomene ili čovjeku koji je džunobu. Ali čitav ajet i više od toga apsolutno nije dozvoljeno. Dok učenjaci šafijskog mezheva smatraju da je nužda kao recimo žena koja podučava Kur'an. Razumijete? Kao žena koja podučava Kur'an, kao da recimo imate mu'alimu. Koja podučava djecu Kur'anu, hivzava ili žene i to slično. Pa kada je njena nafaka svezana za tu platu koju uzima na podučavanja Kur'ana s druge strane ako ne bi podučavala Kur'an žene bi ili djeca koju podučava ona neštetila bi po pitanju njih kažu učenjaci Safijskog mezheba šta? dozvoljeno je tada njoj u nuždi da ona uči i podučava Kur'an ali opet i tada neće zanijetiti da je to stvar Ibadeta razumijete li? neće ga učiti kao Ibadet nego će onaj siljem podučavanja siljem podučavanja onaj žena ili djece Kur'an. Na ovakav način vidimo znači da su to posebne samo iznimne situacije koje spominju islamski učenjaci. Zaboravio sam da spomenem samo Učenjaci malikijskog mezheba smatraju da je nužda kod njih, pazite. Nužda da žena prouči kur'anski ajet ako se nalazi recimo u jutarnjim ili večernjim zikru. Razumijete li? Ili da prouči zikr pred spavanje gdje se spominje tu neki kur'anski ajet u samoj dobi, jeste razumijeli? Ili da se boji da dođe na neko mjesto Je se budi da bi mogla ujesti zmija, a primjer radi imati haditha Allaho poslanika sallallahu alaihi wa sallam da prouči a onaj određeni primjer radi kur'anski ajet, ili tome slično? Pa s te strane, znači ako prouči u dobi ili u zikru, u posebnom određenom slučaju, bez obzira što je u hajdu ili što je u nifasu, tada joj biva dozvoljeno da tada u takvoj jednoj situaciji šta? Prouči kur'anski ajet. Je se razumijeli? Znači, što se tiče svih Odnosno, većine islamske učenjaka, pazite, većine islamske učenjaka, kako su spomenuli, oni stoje na jednom stanovištu, a to je da je osnova da nije dozvoljeno da žena uči i Kur'an, pazite, s tim da su se samo razlišli, šta je nužda. Kod Ebu Hanifeje vidjeli ste na kakav način to nužda i kako je dozvoljeno, kod Malikija vidjeli kako, a kod Šafija opet srće i srani kako. Što se tiče drugog mišljenja, draga braćo i sestre, na tom stanovištu stoji imam i Buharije. Rahmetullahi, alej. Zatim, učenjaci Zahirijskog mezheva i još jedan dio, znači, islamskih učenjaka, mada i sam Tirmivi ovdje, Vidjet ćemo, inša Allah, kad budemo čitali prevod. a Sam imam i Trmidi smatra da je ovo prvo mišljenje stave čine islamskih učenjaka. Ali kažem imam i Buharija i još jedan dio islamskih učenjaka smatraju da je dozvoljeno ženi u Hajdu i Nifasu i čovjeku koji je džunup da uče Kur'an. Šta je dokaz kod jednih, šta je dokaz kod drugih? oni koji kažu da je zabranjeno da uči Kur'an žena koja je u haidu ili nifasu ili čovek ili žena koja se djunub Spominjujem ovaj hadis koji je naveo imam Tirmizi ovdje Nije dozvoljeno, znači neka ni u kom slučaju ne uči žena koja je u hajdu, u menstruaciji, zatim čovjek koji je džunub ili žena koji je džunub, jer džunub se podrazumije baš šta? Može biti čovjek i žena, ne? tako? Nije dozvoljeno da čovjek, znači žena koja je u hajdu, niti čovjek ili žena koji su džunubi, uče bilo šta od Kur'ana. Razumijete? Razumijete? Međutim, problem ovog haditha jeste što ovaj hadith slab, nije vjerodostojan koji je navio imam i tirmidi rahmatullahi alihi od Abdullaha ibn Omera radi Allahu ta'ala'anuhuma zato što se navodi, nalazi jedan prenosioc Ismail ibn Ajaš radi al, rahmatullahi alihi koji prenosi inače hadith ovaj od Musi ibn Okber koji je bio inače od Hijaza paziti I svi njegove, sve njegove predaje od učenjaka hijjaza su slabe. Ali zato vas nije bitno. Bitno je da znate, znači da ovaj hadith nije vjerodostojan po većini učenjaka haditha. I ne može biti kao argument po pitanju ove mesele o kojoj mi govorimo. Međutim, imate druge haditha Allahog poslanika sallallahu alihi u sallam koji su vjerodostojni. Jedan od njih jeste hadith od Ali ibn Abi koji također bilježi imam i tirmivi u svome koji je vjerodostojan i koji je veliki dio učenjaka haditha su ga a onaj smatrali vjerodostojanim poput samog ibn Hađara koji je bio hafiz u hadisu i čiji je ocjena hadisa je priznata kod učenjaka koji kaže Ali ibn Bitalib radijallahu ta'la anhu ذلك الله عب وصلنا الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلمْ قَضَ حاجته ثم خرج إلينا كان اللَّهُ عب وصلنا صلى الله عليه وسلمْ يغبَ قِعْدَهِ نَوْضِهِ تَنُوْدُهُ ذَتِ مِي ذَتَّ شَوْكُدْ نَازِ ذِم مَقَرَى لَقُرْآنِ ذَتِي نَبْلُوُطِيكُرْآنِ لَنَبُلُوطُيكُرْنَدِيوا كُرْآنَ ثُمَّ اكَلَ معنا. مع. الله مَعْنَاا ذَتِي مِي Rekao je teda Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam onaj hadith da ovako neka uči Kur'an osim džnub. Pazite. Neka uči Kur'an osim džnub. Tako da ovaj hadith je mirodostojan kako smo rekli kod mnogi učenjaka haditha I to je argument da nije dozvoljeno znači onome koje je nečist da uči Kur'an. Također došao je drugi hadith od Ali ibn Abi Taliba radi Allahu ta'ala anhu, koga bilježi Ebu Ja'la u svom usnedu i za koga imam Hejse mi kaže također da je vjerodostojan. Gdje kaže Allahu poslanih sallallahu aleyhi wa sallam, Naako što je izaša omeđu ashaave i pru uči Kur'an Pazite Ha kezha li men lem je kun junuba O ammel junubu fela Ola aje Kaže ovako neka uči Kur'an Ovako neka uči Kur'an Osim junub A što se tiče čovjek ako je junub Što nesmi je ni jedan ni jedini ajet Tako reka Allah u Pasani Sallallahu aleyhi wasallam Drugi hadith وتكوج علي بن ابي طالب ثلاثه ارجمنت دي انتم يا جماعه اخوه و sisters حديثه كابلجه امامي البخاري ومسلم الله تعالى عنها كيا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري ويقرأ القران وأنا حائض Kaže Allahu poslaniku sallallahu alayhi wa sallam znao nasloniti na moje krilo. Pazite iz nje tog hlaka Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam i nje pog odnosa prema svojoj ženi, znamo bi reka da leći staviti glavu, znači u krilo svojoj žene i učiti Kur'an tako. Pazite ili se nasloniti, ili se naslanti na nju na njeno krilo, pazite i učiti Kur'an tako. A u to momentu Kašija Aisha radijallahu ta'ala anha ja sam bila u Haydu, šta? U Haydu. Kao da se vidi iz ovog hadisa, pa koji se nalazi u Buhari Muslim, da je Aisha radijallahu ta'ala anha, idaswas ashabi znali da im nije, šta? Da tu bilo opće poznata stvar, da im nije bilo dozvoljeno da uči Kur'an. Jer ova ovdi dio hadisa, gdje kaže a ja sam bila u Haydu, ja sam bila u menstruaciji šta Jasno sam upočeo je da se u posvijesti žena bilo to među sahabikama da joj nije bilo dozvoljeno učiti Kur'an uprotivno da nije bilo tako ne bilo fajde što je ona rekla ajša radijallahu ta'ala na ovakav jedan način ja sam bilo u hajde a poslanicu li se ne bi učio Kur'an jel razumijete ne bilo fajde uopće ovog hadisa jel razumijete što jasno na ovakav indirektal način ovaj hadith koji se nalazi u Bukhari muslim u da nije ženi dozvodeno da uči u Hajdu Kur'an imate tako ođe još jedan hadith od imami Nesaja koji bileđu u svome sunanu anna nabija sallallahu aleyhi wasallam eta ha'iqa qavmi da je došao Allah u poslanju sallallahu aleyhi wasallam jedne prilike kod zida od jednog plemena i tu je obavio malu nuždu. Pa je prošao čovjek i nazvao selam Allahom poslaniku, s.a.v. Ovo je hađi smo spominjali nekoliko puta. Pa je nazvao selam Allahom poslaniku, s.a.v. Pa nije Allah poslaniku stio da mu odazove selam. Pa je došao, približio selamom zidu, nakon što je obavio nuždu. Šta? Je o pa je udario rukama po zidu koji je bio šta? Od kamen ali onaj ćerpiće od zemlje i uzeo je temum Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sunma redda selam alejhi. Zati nakon toga je odgovorio pastese selam na onog onom čovjeku. Dakle znači, prošlo je sigurno neko neko vrijeme da je obavio i završio Allahu poslaniku sa nuždu, Zatim dok se šta onaj uzeo te jemum što jasno naučuje da čovjek ukoliko bi čuo nekoga da je nazvao mu selam dok je u WC-u ili bude šta čuo nekoga da je kivnuo. Ili da bude čuo ezan, kako smo tako, dok je u vecau, propisano mu je da spomeni i odgovori na salam nakon izlaska iz veca. To je jedna od načina. Ili da ponovi sav ezan, šta? Nakon što izađe iz veca, pa makar prošlo 5-10 minuta od momenta kako se čuo ezan. Jeste razumili? Ili da se nekome kini da kaže, alhamdulillah, kad izađeš, recimo onda, nakon toga irhamu kella, pa makar prošlo 5-10 minuta. To je jedan način. Drugi drugi način, kako kažu islamski učenje, te spomeni u sebi sve to. Jel razumijete? U sebi. Pa makar bio i na samoj većce šoli ili obavlja nuždu. U sebi. Ali na glas haram. Pa kada je Allah poslani slovo sallam obavio na ovakav način nuždu i uzeo selam, odnos, uzeo tajemum i odgovorio na selam, rekao Allah poslani sallam Inni kuntu ala gajri tahare fe ker ihtu nevkure Kaže, ja sam bio Kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem bez abdesta. Nije samo abdest. I mrzio sam, znači ne samo nisam želio da odgovorim selam, da spomenem zikr. Šta? Da spomenem Allaha U takvom jednom stanju. Jer vi znate da je inna Allahu šanu šta? Selam kad čuješ kako kaže vam selam, selam je Allahu i to je zikr Allahu Pa pazite. Ako Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem nije htio zikr samo koji je zikr koji je na manjim stepenju, stepenu od čega? Od Kur'ana. A bio je nečista Allahu poslanicu malom nečistoćom. Nije bio džunut. Pa ako kažu islamski češnjaci, ako Allahu poslanicu nije htio da spomeni zikr Allahu subhanahu wa ta'ala koji je na manjim stepenu od učenja Kur'ana, a on sam je bio na većim stepenu od šta veći nečistoći. Znači, bilo je onaj u malo nečistoći, onda zamislite šta je onda tek, kako je onda tek zabranjeno da čovjek uči Kur'an dok je džunub ili žena dok je u Hajdu ili Nifasu, da onaj uče Kur'an. Je vam jasno? Ovo su ti dokaza koje spominju islamski učenjaci po pitanju toga da nije dozvoljeno učiti Kur'an, za vrijeme velike nečistoće. A što se tiče a što se tiče oni koji smatraju da je dozvoljeno učiti Kur'an za vrijeme velike nečistoće poput imam i Buharije kao što smo rekli oni kažu oni kažu mi imamo osnovu a osnova je da je dozvoljeno šta? Učiti svakome Kur'an dok ne dođe dokaz a kažu nema dokaza. Nema dokaza jer oni smatraju šta? da nije da od ovih haditha šta? nije vjerodostojan koji upućuju jasno na to da je zabrani učiti Kur'an, a ovi hadisi koji na indirektan način upućuju, kao što su spomenuli haditha od Ališa koji se nalazi u Bukhari muslimu, zatim haditha od imamin Nasaaja u njegovom sunenu, na indirektan način koji upućuju, oni ne vide da on ti hadisi upućuju na to. Jel, razumite. Zatim, spomenu takođe hadith od Aisha radi Allah ta'ala anha koja kaje Kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam javkuru Allahe ala kulli ahjani. Znao bi Allah u poslaninu sallallahu alaihi wa sallam spominati Allah zalla še'nu činiti muzik u svakoj situaciji. Oni kare u svakoj situaciji to podrazumijeva čak i kada je junub. Jel, razumite. Čak i kada je junub to znači u svakoj situaciji pa čak i tada. Međutim, onaj, treba obratiti pažnju da je ovdje došla došla u izrazu, u hadithu, od Anjiši radi Allah u ta' l'anha u arapskom jeziku Ahjanjiš to podrazumijeva situacije, a ne stanja, nego situacije u kojima se čovjek nađe. Ne znam da li razumijete, kao određene situacije, poput jutarnih i večernih zikra, poput Kad god bi se našao u situaciji da treba ući u WC, proučio bi dovu izikr koji joj treba proučiti pri ulaska u WC. Ili kada bi izašao, proučio bi dovu koja treba spručiti. Šta je nakon? Izlaska. Znači, da bi Allah u poslani zl.s. tamo, u onim situacijama gdje se zahtijeva učenje određenu izikra, uvijek bi učio Allah u poslani zl.s. A ne podrazumijeva da bi Allah u poslani zl.s. on on u svakoj svojoj situaciji. Ma kakav bio? Da li bio Allah subhanahu wa ta'ala na osnovu ovog izraza. U svakom slučaju, da se i podrazumijeva to, mi imamo haditha Allaho poslanika wasallam, koji su veliki onaj učenjaci smatrali vjerodostojnim, pazite, i samo razumijevanje ashaba Allaho poslanika wasallam, poput Ajše, poput Omeri Muhattaba, poput Ali ibna i Taliba, upućuje na to da je to bila prisutna svijest kod ashaba, da čovjek koji je džunob niti ženi koja oni fasu, niti onaj u Hajdu nije dozvoljeno da uči Kur'an. Oto da mi kažemo draga vraća i sestre da zaista nije dozvoljeno učenje Kur'ana onaj bez bez znači toga da čovjek bude i žena potpuno čisti osim u nuždi. Osim u nuždi kao možemo reći, kao što se rekuje islamski učenjaci, ste nema zaprke Ako je u pitanju područavanje Ako je u pitanju da čovjek Da žena, pazite Da žena koja ima 7 ili 8 dana Hajd, ili nifas, 30 ili 40 dana A zna dosta Kur'ana napraviti pa se boji Da bi to čekali 7 ili 8 dana, šta Ona je bilo uzrokom pa da zaboravi Kur'an Kaže, inša Allah, u nema problema Ali tada ne smije nijeti ti Da to učenje njeno Kur'ana U smislu i barit Allah, subhanahu wa ta'ala Pazite, jel razumijete Ya rima tahadis Allahu wa Rasuluka sallallahu alayhi wa sallam. Da je rekao ima ljudi koji su ostali u Medini od ashaba kada je velikom pohodom na Tebuk. Ma qata'tum wadiyan. Kao da ne prođite ništa. Ni pokraj jedne doline, ne va selektum što obetem, niti da prođete kao i vi što hodate i što se mučite. Zbog čega? Zbog nije ta. I zato što Allah subhanahu wa ta'ala zna da nema da, da, da nije bilo uzroka koji je zapriječio njih. Da ne idu u pohod, oni bi izašli. I Allah subhanahu wa ta'ala zna, draga braćo i sestre, da žena koja klanja redovno fardova i nafile i koja redovno uči Kur'an, jel razumijete? Zna Allah subhanahu wa ta'ala da nije njegove je zabrani da bi ona i dalje učila Kur'an u vrima, hajde u vrima nifasa i zato će imati nagradu kao da uči Kur'an otru da kažu islamski učenjaci draga braća i sestre čovjek kad na putovanje koji običaju klanjati na file je li tako? ne treba klanjati na file na putovanju imat nagradu kao da je i klanja o na file na samom putovanju, jer Allah subhanahu wa ta'ala zna da je on uvijek običajio klanati kada je bio mukim. Kada je bio kutkući običajio klanati na file i dobiće nagradu zato kao da je klanjao. Isto tako kaže u islam sklučenost u pitanju bolestnika. Ukoliko ga bolest spriječi da ne može klanati određene na file, ima će nagradu isto kao da ih klanja, jer Allah subhanahu wa ta'ala zna da nije bolestan, da nema tog opravdanja, da nemate te zapreke, da nema tog uzora, on bi klanjao na file kao kada je bio zdrav i zato Allah subhanu wa ta'ala zbog nijeta i zbog trajnog dijela koje čovjek radi u vrijeme zdravlja u vrijeme žena kada nema menstruacije Allah subhanu wa ta'ala upiše kao da to i radi zato kažemo draga braća i sve apsolutno apsolutno nije dozvoljeno ženi da uči Kur'an kada je u menstruaciji niti u osim radi nužde. A što se tiče ove nužde, kažni islamski učeniaci, ova se nužda ne može prenijeti po pitanju čovjeka i žene koji su džunubi. Pazite. Jer nifas i haid, menstruacija nije u rukama žene da se može očistiti kada ona hoće, je tako? Ali po pitanju džunuba, čovjeka i žene, ona i on imaju svojim rukama mogućnost, šta? da se očiste i da to ta dženabe traji možda pola sata ili sat vremena, ili dva sata, je li tako? Ako nema mogućnosti, ako ima zapreke zbog vode ili nečika sličnog, ima opravdanje, Allah subhanu wa ta'ala dao ti izlaz sada. Tejemom, tako da opet na takav način ne može to biti onaj, ta olakšica da kažemo da vrijedi za dženuba. Ko ima mogućnost da se onaj očisti bilo čovjek ili žena. Zato kažemo ta nužda procenjuje se shodno Uh, samo njoj koliko je ona velika i koliko je potrebna žena treba da se boji Allah u, u takvoj jednoj situaciji sada uz ovo samo da spomenemo da ne pobrkate meselu pazite, ovo je bitno da ne pobrkate meselu imate meselu učenja Kur'ana ovo se podrazumijeva učenje Kur'ana na pamet jel razumijete, na pamet učenje Kur'ana po pitanju čovjeka i žene koji su veliko neću seći. Što se tiče učenja Kur'ana na pamet, čovjeka ili ženi koji nemaju abdesta samo, znači koji su, nemaju abdesta, ali koji Isu čisti od velike nečistoće. Jel razumijete? Ispravno mišljenje je da je dozvoljeno čovjeku učiti bez abdesta na pamet. I čovjeku i ženi, Kur'an. Jer imate hadis koga bilježima i Buharijom um, i Muslim, kada Allah poslani, sallahu alihi wa sallam, se probudio u zajednoj trećini noći, Hadith od Ibn Abbas radijallahu ta'ala an-humah, kada je došao kod... Ispominjali smo takođe ovaj hadith... Kod svoje tetke... Kod svoje... Žene majmuni... Ne, ne, ne... Ono je... Tetke... Jeste, tedke... ne, ne, majmuni, majmuni radijallahu... Ono došao kod tetke... Jeste... Jeste, kod svoje tetke je majmuni no. ta'ala an -huma. Pa je... Ustava Allah, poslanih sallallahu alaihi wa sallam iz asna... jasno ima redoslid, događaja je Pogledo Allah, sallallahu alaihi wa sallam, u nebo I vidio je izvjezde. Teda je progučio zadnji ajajte sude Ali Ibrahami in fi halki samavati val ardi, vakti lafi lafi lafi lafi la la ajiati li uli al babu Kada je završio, rekao Allah, sallallahu alaihi wa sallam O ilu limen kara hunne, wa lam jat ta'id bihne Teško koji bude progučio, ne bude uzeo pouk iz njih Zbog velikini ovih ajata Pa inako toga Allah, sallallahu alaihi wa sallam, svoj dom i uzeo abdest Razumjeti Razumem. Tako da učenje Kur'ana Allahu poslanika sa nekoliko ajeta, posljednjih ajeta sure Al-Imran i zasna. Pa tek nakon togo uzimanja abdesta jasno kuči da Allahu poslanik se muči Kur'an bez Aha, abdesta. abdesta. Ovo je druga mesela, jel razumijete? Ali da dirivanje Mushafa bez abdesta bez abdesta bilo čovjeku i ženi <clears throat> nije draga braćijo dozvoljeno. Jel razumijete? sada ako neko nema abdesta Znači, čisti od velike nečistoći, nije podroda se okupa. Ali, ali odirni mushaf bez abdesta nije dozvoljeno. Nije dozvoljeno uzeti mushaf bez abdesta. Je to druga mesela, inša Allah, koja će također doći ako Bogda. Ali želim da vam samo sada napravim znači, razliku, da ne pobrkate mesele. Jer veoma često ljudi pobrkaju mesele. Dodirivanje mushafa bez abdesta, učenje Kur'ana bez abdesta i učenje Kur'ana ženi koja je uhajđu na ili čovjeku ili ženi koja je. Ovo je junup. Ja vam, ja sam vas stvar. To je odlično što se stići ovim, ovaj ali ali onaj prošlo pitanje. Inshallah posle, a vi mi ako budemo isto pitanje vakrančama radisa, nećemo stići onaj vašu dalekog. Ha? Jest. Ali samo da smo zaboravili ona knjigu A bitno da se pročita prevod, inša Allah, u tala sljedeći put, znači, na sljedeći predavan, pročitat ćemo sve ove hadise koje budemo, onaj, prikomentarisali, onaj, s prevodom, da vidite jasno šta kaže imami Tirmizi, onaj, ali zapavljate, znači da je ovaj hadis bio odibno amera, iza koji smo rekli da je hadis, šta? Daiv. Ali da se na njimu ne gradi propisnogo, da se gradi na kojim hadisu, od Ali ibn Abi Taliba, radijallahu ta'lanhu, odnosno na dva hadisa koja su došla jedan biljež jedan biljež ima mi trimidi sam on ne samo on ima prenosi al hakim ne, ha? i to ne a i spomeni spominja mi trimidi spomeni ima mi trimidi onaj u ovom poglavlju još od alibni metaliba radijalallahu ta'ala a one drugi hadis od abu jala usomem usnedu i kaže ima mi heisemi onaj da su ljudi prenosioci ovog hadisa svi biro Sreće hadith draga braće i sestre koje je spominuo imam i tirmi vi rahmatullahi ali jeste bagu ma džajef imu bašez ilhaid poglavlje koje govori o tome da je dozvoljeno ili koje govori o propisu naslađivanja sa ženom koja je u Hajdu koja je pituo eh? ne sjeća da smo rekli da će da A. znači na ovom mjestu u ovom poglavlju spomenut ću vam haditha Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam kao da želi to imam tri da kaže na ovom mjestu spomenut ću ti haditha Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam iz koga ćeš ti videti. da li je dozvoljeno da se čovjek naslađuje sa svojom ženom u vremenu hajda ili nije Jako ako jeste imali tu kakve ograničenja ili nema draga braćevi i sestre židovi le'anatullahi alaihim imali su ubjeđenje da žena koja je u hajdu u menstruaciji da nije dozvoljeno čovjeku sa njom sjediti i jesti ili piti pazite Sma'trali svoje absolutnom nečisti. Zato je došao šerijet. Allah subhanahu wa ta'ala ummetu. Čia obili je jadato ummet olaqšit se. Allah subhanahu wa ta'ala opisa muhammeda sallallahu alaihi wasallam wa yabahu anhu misrahum wa l-aglala lahti kanat alihim. Da muhammed sallallahu alaihi wasallam sallallahu Poslanik koji je došao da uzdigne one teške propise koje su imali prijašnji narodi I ovaj šarijat jeste šarijat olakšice i šarijat sredine Zato je došao, kažem Allahu poslanik sallallahu aleyhi wa sallam Da pojasni to na čemu su bili židovi Da nije propis od Allaha subhanahu wa ta'ala Pa bi Allah poslani sallallahu alihi u osernom kako se navodi u hadithu koga biljeđi imam i Buharija i Muslimu. Pogledajte. Znao za vrijeme hajda sa ajišom sjediti, jesti i piti. Pa kada bi ona mu primijela da on popije iz posude vodu, on bi vratio da ona prvo popije u hajdu dok je bilo u menstruaciji. Pogledajte. Pa kada bi popila vodu, gledao je Allah poslani sallallahu alihi u osernom sa koje mjesta je ona stavila svoje usne iz je pila, pa bi tada okrenuo posudu i tražio da popije i da stavi svoje usne sa onog mjesta s kojeg je ona pila. Iz lijepog ponašanja, lijepog ahlaka prema ženi, s druge strane, da pokaže Allahu poslanicu, da to što je Allah zabrani određene i badate ženi dok je uhajdu. Jel razumijete? Ne znači apsolutno nijekom slučaju da je ona nečista nego stvar zabrani učenje Kur'ana zabranjen ulazak u mešdžid ženi ili tavafa oko Kaabe i određeni ibade tako i su došli razumijete li je stvar obožavanja Allah subhanahu wa taala jel razumijete i s strane je rekao Allah poslanik sallallahu alayhi wa sellem da pokaže to da pokaže to alnay svojim ženama i da pojasni ashabima svojim, kako bi znali Allah subhanahu wa ta'ala propis zato i došao hadith od Ainshi radi Allahu ta'ala anha, koga značio vam po oglavlju od imam i Tirmidhia rahmatullahi da Ainshi radi ta'ala anha, rekla kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya'muruni wa ana haidun an at Summe i ubaširu ni. Kaže znao je Allah poslani sallahu alaihi sallam, što upućuje znači u vremenskom periodu, nije samo jedan put, teko znalo bi se tako udešavati, da bi mi Allah poslani sallahu alaihi sallam naredi da se ja podvežem, pazite, da se podvežem dok sam bila u Hajdu i onda bi se jedno sa drugim naslađivali. Što jasno u da je dozvoljeno naslađivanje čovjeka sa ženom dok je u hajdu. Draga breća, Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio naslađivanje sa ženom po pitanju analnog otvora. Kako kaže Allah u poslani sallallahu aleyhi wa sallam, men etaha idha, او امراه في دبرها أو كاهنه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. вспоминайте هو حديث قال الله والصلي وسلم. قال بود има odnos sa ženom kojaju haidu. odnos falcite sa ženom kojaju haidu. ومن صلاتي. ili ko bude ima odnos sa svojom ženom analni otvor zatim ko bude otišao, vraćaru, učinio je, zanjekao je ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu alihi wasallam. Spominat ćemo kasnije, da li je to kufr koji izvodi čovjeka iz vjera ili nije, govorit o tome s Eli, razumijete -ali. ali želim vam samo ovdje navesti, znači da je zabranjeno, apsolutno zabranjeno, do te mjere da ima tučena koji izpominju iđma ummeta, da nije dozvoljeno, draga vraća i sestre, da čovjek ima odnos, šta? sa ženom po pitanju hajda. I Allah subhanahu wa ta'ala i po pitanju također kog smo rekla onaj otvora. I Allah subhanahu wa ta'ala sve mimo toga je čovjeku i ženi dozvolio da se jedno sa drugem naslađuju. Allah zelčanu jasno kaže u Kru'anu Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna ši'tum. Žene su vaše njive vaše njive I vi prilazite svoj njima kako želite. Tako Allah poslanika, Allah subhanahu wa ta'ala, na indirektan način upućuje da je u osnovi sve dozvoljeno. Svaki vid naslađivanja čovjeka sa ženom i ženom sa čovjekom je dozvoljeno. Osim što dođe dokaz u Kur'anu ili u surnetu Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam da je zabranjeno. Vidjeli smo dvije stvari i dva načina koje su spomenuti ovdje u ovom hadisu i također ta jedan od načina spomenuo Allah subhanahu wa ta'ala يسالونك عن المحيط قل هو اذا فاعتزل في المحيط كاج الله سبحانه وتعالى بيته يتمسش بريان بريتوته او هايدو شتاكاري الله شنو تذكرتني على تو ديتو هي زييد sam način izražavanja u Kur'anu, Mahid, u arabskom mjeziku znači mjesto. Oto da ovo je dokaz onog dijela islamskih učenjaka, draga braća i sestre, koji kažu da nije dozvoljeno samo naslađivati se sa mjestom Haida. Sve mimo toga je dozvoljeno čovjeku da se naslađuje čak i u samom Haidu, u vremenu menstruacije. Jer Allah učanu jasno kaže u Kur'anu Mjesto. na ovakav jedan način. Drugi dokaz koji također upućuje na to da je zabrana vezana samo za mjesto jeste haditha Allaho poslanika sallallahu alihi u srednjem kada je bio upitan po pitanu hajda kaže Allaho poslanika sallallahu alihi u ovo je najjači dokaz isnau kulla še'in illa nikah radite u sa njima šta god hoćete, znači naslađujte se na koji god hoćete način, osim odnosa. Odnosa. Jel razumijete? Ižma ummeta da ovdje znači nikah, odnos, polni odnos. Znači Allah, Subh Allahu subhano, je zabranio čovjeku da se naslađuje sa svime, osim šta, sa polnim odnosom kako je došao haditha Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam u ovome haditha Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam. Oto da, drago braćo, vidimo onaj da je ovaj hadith nedvosmislen po tom pitanju. Učenjaci Hanepilskog mezheba i koliko seća Malikijskog, takođe oni smatraju da nije dozvoljeno naslađivati se sa ženom od pojasa do koljena. Je li razumijete? Uzimaju dokaz onaj, kažu Allah subhanahu wa ta'ala je zabranio naslađivanju, odnosno odnos u Hajdu. A sve ono što je blizu toga što može čovjeka odvesti ka odnosu, onaj je zabranjeno. Shodno usulskom pravilu maa qarave še'in, akharave hukme. Ono što je blizu nečega šta? Ono može uzima njegov propis. Pa s obzirom kad je naslađivanje blizu onaj odnosa sa ženom, može ga odvesti ka odnosu koji je u haram, kažu sredstvo do toga postaje zabranjeno. I tada bolje da se čovjek kloni šube, kažu oni, shodno na hrifa Allah, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, u otaku šubuhat, klonite se sumnivih stvari. Femenitaka šubuhat, fe kad istebrae lidinihi u irdi. Ako se bude kloni sumnivih stvari, on će sačuvati svoju šta? Vjeru i svoju času. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام اكو بده طاو اسمني وستواليوني طاو حرام كيراي يराल ngana ma haulal qima yushik an yak an yirt'a fi kao kaže pastir koji čuva svoje jer kad si blizu harama možeš pastiti onda u haram kaže Allah u poslanim s.a.v. Ela inna likulli melikin hima svaki vladar ima svoje zabrane Ela inna hima Allahima harimu doista su zapreke i zabrane Allah subhanahu wa ta'ala prvopisi koji su došli od harama razumite. oni ova hadith I općenito znači stvari koji približuju sredstvo ka haramu, kažu da je haram. Jel razumijete? Također ovaj hadid koji su, smo spomenuli, od Ajži radijallahu ta' lana, oni kažu Izar znači podvezati se, da je naredio Allah poslanicama Ajži da se podveže, i podrazumijeva da se podveže od pasa do koljina. Međutim, ne, u Arabskom jesiku ne podrazumijeva se Izar tako. Izar čak znači do ispod koljina, do pola cjevanica. To u osnovi znači izar. Može znaći da, izar do, da spustiš izar, razumijete li, do ispod koljena, može biti do kolje, može biti izar koljena. Tako da arapski jezik ne, podrežu, ne podrazumijeva to. O to da mi kažemo da je ispravno mišljenje, draga braće i sestre, da je dozvoljeno, zato što imamo... Ja sam nađu s sa allahoposlanika ovaj zlom srnem, da se čovjek naslađuje sa svojim ženom, sa svim, osim polnog odnosa, u vremenu hajda, osim, čak i oni koji kažu da je dozvoljeno kažu, osim ako preovlad jeste o, imati da bi ga moglo nasađivanje odvesti u haram u polni odnos tada i oni kažu draga braće da nije dozvoljeno što znači koliko čovjek upravlada mišljenje da nije dozvoljeno da bi mogla otići u haram tada kažemo draga braće i sestri nije dozvoljeno ali osnova je osnova je da Allah subhanu wa ta'ala hoće da zaštiti čovjeka i ženu od harama i da jedno drugoga zaštite od harama o to da je zabranio Allah subhanahu wa ta'ala bilo kakav dodir Ismanju pazite na najmanji mogući vid kontakta muškaraca i žene koji se drugima ne dozvoljeni a s druge strane Allah subhanahu wa ta'ala je otvorio mužu i ženi onaj put i način da zaštite jedno drugog od harama na svaki mogući vid i način osim na ova dva način na koje smo spomenuli. Je li tako? Razumijete, draga brać? Otuda, onaj, vidimo milost šarijata. S druge strane, vidimo da je ova Allahuva subhanahu wa ta'ala vjera. Vjera koja je došla sa prirodnim stvarima koja se nalazi u prirodi svakoga čovjeka i svake žene. I otuda vidimo Mudrost šerijata Do te mjere, draga braćo i sestre Pazite, da imate učenac da govori Ukoliko bi se čovjek našao u situaciji Pazite Ukoliko bi se čovjek našao u situaciji Da bi će otići u blud Da će počiniti blud Zbog toga što mu žena ima hajt 7 ili 8 dana Razumijete li? Pa ako se nađe u takvoj situaciji da je siguran i mi provladamo mišljenje da će pasiti u haram, u blud, kažu islamski učenjaci, tada imati odnos čak i u hajdu, pazite, ali se različi islamski učenjaci po pitanju kefareta i po pitanju onaj teobe i tako dalje, ali da se čuje nadju tako i tako jednoj situaciji, šta, bira se, manje zlo, jer ljudi i žene se razlikuju po pitanju strasti, razumijete od osobe do osobe, tako da je islam našao izlaz za svaku situaciju. Pominju slučajce u komentaru ovog hadjisa Inače I ne pominju obavezu inače žene da, da zove čovjeku u postelji Baš zbog tih stvari Jer Allahu u poslanih sallallahu alihi u osadu kaže Bilo koja žena da odbije postelju svoga muža I njen muž Za, za noći Srdit na nju Šta? Melek je prokljuju sve ne Osvane Oto da kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam Da ovo zadovoljstvo koje je spomenuto u hadisu Allah poslanika sallallahu alaihi wa sallam Po pitanju muža jeste vezano i za ovu stvar Da bude čovjek znači, zadovoljen sa svojom ženom po pitanju njene vjeri, Da ga sluša, da mu se pokorava po pitanju vjeri Ali isto tako da se sluše pokorava po pitanju dunjaločkih stvari Što podrazumijeva kada nešto naredi da ga posluša Kada nešto zabrani da prestane s time I da se okani toga يرنى جنة إذا قبرت سيستر في زنزا زادو وزف موجة ندنيا لك قال الله بصنع صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وماتت وزوجها عنها راض قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب شئت قال الله بصنع صلى الله عليه وسلم اذا قد يجنة قلنا لبيت وكات نماز قد يستطيع i bude umrla, a njen muž bude zadovoljen sa njom, biće joj rečeno uđi na koja god hoćeš vratiti žerneta. Gledaš je ovo mudrost. A u tri stvari. Namaz, post i zadovoljstvo muža. Zato malo ćete naći žena zaista, Komanda Allah subhanahu wa ta'ala da uspjeha ovim ovaj stvarima. Zaista malo ćete naći žena kome Allah subhanahu wa ta'ala da uspjeha ovim ovaj stvarima. Jer ona vidjet ćete, ahlak sahabi ki poput Aise radi Allah ta'ala u hadithu kako na koji način je nastojala da ne izazove srđbu Allah uposlanika sallam i sallam kaže Allah uposlanik sallam dodaje mi seđazu iz se džamije se nije rekla neću pazite nije rekla ne mogu bila u Hajdu nisimila da uđe zna da ne smije ući u međut ali što je rekla ona Hajdu objasnila Allah uposlaniku ja sam menstruacija ko će šta da reći kad zna da sam menstruacija sad mi reći da uđe da će uđi, razumijete mi Tako da su sahabike birale na najbolji mogući način da ne izazovu sržbu čak muža. I poročno imala pravo da ga ne posluša. Razumijete mi? Imala je pravo ajša da ne posluša i da kaže ne mogu ili neću. Ali nije htjela da kaže ne mogu niti neću da ne bi izazvala odmah u prvom momentu sržbu pa dok muž skontaja da ona ne može da uđi u mesjet nego ona je rekla šta je uzrok. Jel razumijete? Odmah mu objasnila zbog čeka, šta je kod nje problem? Ja sam mu Ni rekla ne mogu, ni rekla neću. Ili ovako odma je rekla razlog, tako da Allah poslanemu ne da u uopće priliku da se na ljudi. To želi ali da kaže islamski učenjaci Ali zaista draga braće i sestre, onaj velika stvar, velika stvar je onaj u onom hadisu koji smo malo prije spomenuli. Do te mjere da samo žena zanijeti Kad svaki jezan čuje namunari pazite da Allah poslanik svoje selam rekao O bujutehnn khairun lehun. Da yin namazinin kuci boni nego onoga sadaa shi to ode da kalla chin namaz 25 il 27 puta. Bolyi u, u djami. Samo da zaniti tu stvar treba da zna da yin njen namazu njenoj kući u njenu džamii unutra. U njeno sebi vredni bo tvog namaza ode 25 il 27 puta samo da to zanijeti pa ste dovoljno bio bivo bilo, bilo da skonta mnoge, mnoge stvari i da svati šta joj je raditi Ovo oh, Allah poslanica sallallahu alaihi wa sallam obraća se ženama sahabikama koji su medijini gdje namaz u njegovom međidu gdje imaju priliku da u njegovom međidu gdje je namaz obavljen bolji od stotinu od hiljadu namaza pa od hiljadu namaza pa šta je tek onda sa ženama koji su izvan izvan znači medijini Allah poslanica sallallahu alaihi wa sallam da sam da čuje zanima Ha? Da čuje, da je, da je. Ne, ne, želim samo, ne neki, ne visam ne, ne rekao sada da uvijek zanit, ali samo da će, želim da postaknem da je stvar nijeta. Znaš? Znaš? Znaš? Ba zapiši, tako da je nam treba, znači da ima nijet tu, kada god da je, što god može imat više nijet, razumiješ? Da zna da je njih nije namaz, nije na kući. Yes. da je bolje. I da je bolji i vredni namaz nego 25 ili 20 puta obavljenog uđami. džamiji. Ima nagrodno, dođe da klanja dakle u džamiji, u džamatu, Ako se propisno buči ima nije, ima nagrad 25-27 puta. Ali da ostane kod kuće, nije namaz kod kuće vredniji od namaza obaljenog u mesđidu. Čak u mesđidu je Allah uposlanika sallallahu alaihi wa sallamu. I u trebate, zanijete svaki put. Nije. A vidi, nijete taj koji čovjeka čini, rekli spričnicu, to zjela srca. Ovako, želimo samo da postaknemo, znači da čovek što god može više, onaj nijeti i da onaj ima namir u svom srcu. Pričaj smo oko, to, oko toga. Svi ljudi klanjaju. Svi smo večera klanjali. Ali naći ćete nagradu kod jednoga u odnosu na drugog. Allah sami zna, nema poređenja. Nekog će možda prokljeti njegov namaz. Kao što je došao hadio sa Allaho poslanika. Zoselim. Neko kaže, Allaho poslanika koji se namaza ima šta? Desetinu, jednu osminu ili pola, razumijete li? A nekom uzdigni se njegov namaz i kaže gospodaru upropasti, ili u tom smislu kako je došao Hadis al-Allah pa sam nikad sve, kao što je u mene upropastio Sad to kažemo, nijete taj nijete taj koji čovjeka čini i uzdiže, jer svi rade isto, svi idu na ruku, svi idu na sreždu Razumim. tako isto i po pitanju ostalih dijela koliko je sad? 25 do 10 Uglavnom, miša Allaho, tjela zadraćemo se na ova dva hadisa sljedeći put, ako Bog da onda ćemo pročitati znači, ova dva hadisa sa prevodom i nastaviti sa komentarom znači dalje. Sada, ako nekom nešto nije jasno, ali ovdje, sestri, imaj pred nas. Došli prvo. Da li je dozvoljeno učiti zadnja dva ajeta suri bekare pred spavanjem u slučaju da su žena ili čovjek žulubi? Ne, rekli smo, draga braćo i sestre, da je stvar džunuba, šta? Onaj, ograničena. I ne može se reći da je to nužda, nijukom slučaju. Allah, svojom ta'ala, ti omogućuje da ustaneš, šta? I da se okupaš Ako nisi omogućenosti zbog nekih drugih stvari, zbog nemaš vode ili neko, neke druge zapriku, kad budemo govorili o tajemumu, onda ćemo znači šta? Uzeti tajemumu. Oto da smo rekli, zašto je došao došla tajemuma, Vešao sunneta Allaho poslanika sallallahu po pitanju abdesta. Pa kada des Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala, rekao je: "Inama ahaduna neko zaspati od nas, šta? A jnub. Pitao Omer ibn Khattab, subhanallahi smtoh. Pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Hoće spavaće ali ako se abdesti." I subhanallahu što znači abdest. Ja znam keva. znači abdest. Ima jedno mišljenje da u jezičkom značenju znači oprati ruke, el tako da ustane i da operi ruke nakon polnogodnostna. I čovjek žene. Ali rekli smo da to nije šta? Ispravno mišljenje. Nego da se odnosi potpun abdest. S tim da smo rekli da Abdullah i Umar radijallahu ta'ala anuhuma o to abdest, sve da se abdestio, osim da ne operi noge. Je li tako? Shodno, ono mekao da je taj abdest koja je došla u predaj od mimuni radijallahu ta'ala anha, da je Allah u posljednizmu se abdestio prije gusula, sve dok potrebo bi kosu kada bi tio oprati noge, šta Na kraju jest Pa ka, kao da je to bilo shvatanje Abdullah ibn-Omer da je ovaj abdes, abdes koji se uzima prije kupanja. Ali smo rekli da treba čovjek abdesiti skroz, potpuno se abdesiti. Baš šta je smisa od toga? Jedna, jedno od smi, mišljenja. Pet smo stvari spominjali. Četiri. Dobro, Muhammed, kritika, četiri. Siguro, četiri. četiri siguro. Sigurno četiri. Četiri, sigurno. Prvo da si čovjek krasan. Da si čovjek krasan. I onda mu je ona, lakše ideje. Znači kao da je to baš hoće Allah, Allah poslini svojom, strepenca da kad ustane čovjek onako lijen ili pospan, pa kad se abdesti i kad se razladi, onda već kad je dotake u vodu, a, može lakše da se abdesti. da se okupa. Je li tako? U redu. Želimo, znači, samo time da kažemo draga braćo i sestre, po pitanju džunuba, znači bilo žene ili muškarce, kažemo, apsolutno nije mu dozvoljeno da uči Kur'an nema dozvoljeno da uči kur'an ali što se tiče ženi u haidu rekli smo ako je strah ako je strah boji se od sihra boji se od onaj tih nekakvih stvari razumijeteli onda nema zapreke da prouči zikr koji je došao prije spavanja iako se u tom zikru nalazi onaj neka od sura poput kulhela felek ili nas razumijeteli Nema, inša Allah, u ali to je ako ona vidi da je ju nužna. Ali u protivnom osnovu i bolje je opet šta? Da? Ne uči, ili razumijete? Ali ako žena se boji, ima neki, nekakvi stvari ili onaj, zna kretanje u svojoj porodici ili u kru, kruženju gdje se nalazi, ili je tako, osjetiva na te stvari pa se boji, šta onda kažemo, nema nema zapreke, ili razumijete? Nizikr, Habibi, zato video, si Allah poslana sallallahu sallam je plezirao da spominje Allah subhanahu wa ta'ala, šta? Jes, i ne nekada džnub, bezavde A šta je te kada džnub? Imaš mogu išno i okupaj se, ako ne, ne možeš onda... A za ženu koja hajdu? A za ženu koja hajdu? Šta smo, smo rekli? Znači samo ako... Ako se boji žena... Na ali, je svijetom, Jeste, na osnovu malikijskog mišljenja, kako kažu... Šala o talan, nema... Mada recimo, zaboravio sam o še, Havu zanimava, spominje samo dve situacije, tako. Ali kažem ti, stvari, vidjeli s priliki ova tri mišljenja, kako i šta, one, spominju islamski učenjaci. A šta je popritanje Deset godin za ovicu. Evo, Ebuzer, spominjali smo i tu. Yes. Ali ja. šta je sad A dobro se odrbeno u toj situaciji, da je nema, ali šta je... Ali sa tejemom? Ja. To šta ti govoriš, Ebuzer je znao ženom? Izvan. Medini. Čuvati ovce, razumiješ? Moje, moje stado. I kad bi neka izašao sa svojom ženom deslom se tako da ima odnos a nema vode. Pa je došao Allahov poslanik sad da pita. Pa Sallav Allahu poslanik nasmeao, razumiješ? I tada je rekao Allahov poslanik Sallav Allahu alejhi ve sellem da će uzeći što? Pa znači, zna da jemu pama 10 godina. A bi bi kad čovjek uzmete i doći pogleda temu, kad čovjek uzme i temu, to je kao da se okupao. Sve dok ne dođe voda. Tejemum se uzima samo. Tejemum se uzima onda kada čovjek nema vode. Razumiješ? Ili sen je bolesten boji se da preboljava mišljenje da će ga kupanje, šta? Razboliti još više ili će ga uništiti, tako, razumiješ? Tada, kad se čovjek, kad uzme čovjek tejemum, nema vode, nema u ratno stanje kao što je bilo, nema vode, nigdi, ili 10 km, opustarava nešto način vode, ne zapiti jedva, razumiješ? Primjerati. Tada, kontaž, će čovjek uzimati tejemum i tada Dozvoljeno da klanja, on je čist, apsolutno. Ko da se okupao? Tajemom je umjesto kupanja. Jesi se razumio? Što bi dozvoljeno je da ti dozvoljeno da one, kak zove, klanjaš, da učiš Kur'an, da uzmiješ mushaf sa tajemom. Apsolutno se da čistio. Sve dok ne dođe voda. Kad dođe voda, onda više ti to prestaje važiti, moraš to kupati. Jesi se razumio? Ali će Inša Allah doći poglavlje koji govori o tajemom. Jesi? Sigurno. Ono ne znam što treba bude jasno jer... Samo malo. Ovdje je pitanje, znači sestre, da li čovjek može da odgovori na poziv drugog čovjeka ako se nalazi u WC-u, ali ne obavlja nuždu. Draga, braće i sestre, one, islamski učinjenjaci su pokudili pričanje iz WC-a, pa makar čovjek ne obavlja nuždu. Makar čovjek ne obavlja nuždu, do te mjere da imate govor od mudrih ovako ljudi, Onaj, koji spomini Šekšan Kiti, kaže mada kad ne znam koliko je to tačno i koliko, ona ispravno, ali kažu neće čovjek razgovarati iz VCA a da neće mu onaj, izgubiti pamet pomalo. u smislu da će postati glupi u tom smislu. Slična predaja je došla po pitanju isto od dirivanja polnog organa desnom rukom, razumite? U svakom slučaju to nije od ahlaka i nije od šta? Onaj od obilježja muslimana da priča iz veca. Kao da to pučuju na manjkavu s njegove pameti. Razumite, ne doliči muslimanu da priča iz veca. Ako je neka nužda ili nešto slično, to je nešto drugo znači. Ali je propis vezan bilo da čovjek obavlja nuždu, dok obavlja nužde je bilo da općenito priča iz veca, možda dok se abdesti možda na lavabovu koji se nalazi pokraj vece, šolje. Jel razumite? Mada stvar znači nije harama da je haram, da je haram onaj, da je zabranjeno on ali znači mekluh je pokuđeno nije lijepo i tako ja se kažem što znam ono da je propis općen dvezan za bilo stanje nužde obavlja nužde ili ona i samo prostora gdje je znači znači vjeci Evo Muhammed Može li žena i čuli znači koji su u ovađu nupukom i žena koju hajzim i pasu znači zadirivati i čitati prevod Kur'ana znači ovaj Kur'an što je jedan stran znači naravskom može li prijevod? Ja koliko znam, razumijete, i to smo spominjali mi jedan put koliko znam, Mus'haf se podrazumije ako nema ništa drugog od teksta. mimo Kur'ana, razumijete, to je mushaf, to je zabranje A što se tiče prevoda, ni ili tefsira dozvoljena je ženi dodirivati takvu knjigu, jih se razumio? I dozvoljena je da čita iz nje i tefsir, bila u Hajdu, bila u Unifasu. Ili, razumijete? Da čita tefsir. Da čita... Ono tako znači, prijevod može. Jeste, prijevod. Ili da čita na arabskom jeziku, gdje ima ili tefsir značenje, a je taj šta, s tome slično. Razumijete? Razumiju i I moj ovaj, pet ovaj odbesma Kur'ana. I ovaj, ovaj, besma Kur'an jeste, nema problema. Inshallah nema problema, jer to nije Mushaf. To nije što Allah Subhanahu objavio. U njemu se nalazi ono što Allah Subhanahu objavio, ali to nije Mushaf. U smislu razumitelj. Jer Mushaf se podrazumijeva od korice do korica. A tu među ko, u koricama ima još nešto što je čini od Allahovog govora, što je i sam taj prevod, pa prevod značenja. Zabranjeno je reći draga, do te mjere da je bilo učeniaka draga, braću i sestre koji su smatrali da je haram prevod Kuran'a. Je li? Zaista jako mišljeni. Zaista jako mišljeni da je zabranjeno prevoditi Kuran. Bilo učeniaka i počitkom 20. stoljeća žestoko bilo bilo stav islamskih učeniaka da nije dozvoljeno prevod Kuran'a. I čak nije dozvoljeno reći, pokušava treba čovjek izbjegavati prevod Kuran'a. Treba govoriti prevod značenje Kur'ana ili razumijetali. I treba obije reći Allah želi da kaže To je i razumite li? Podrazumijeva se i to je to, tako vidite. Ibn Ketir, rahmatullahi aleyh kad u inaš mu fesil, veliki koment komentator Kul'ana, kad dođu da komentarišu Kul'anski ajet, kažem, kaži, želi Allah reći to i to. Kao da on ti pokušavaš šta je značenje toga, šta hoće Allah subhanahu wa ta'la od svojih robova. Razumite li? i on da piši govori to, to, to i nosno u Kul'anski ajet ali, haditha i tako dalje. Oduda kažemo da ga braćo i sestre onaj to je to znači onaj ćemo goreći Inša to je malo to je malo to nije ništa to dodać pa šije ne inša Allah to je mushaf to je mushaf to je mushaf razmiš O podrazumijeva to isto znači dodirivanje isto bez bez zavdista se to znači ovo onaj mushaf vidiš abi mushaf nego dozulen dodirnuti bez zavdista Mimo je mimo je mushaf nego Mimo toga mimo toga Razumiješ? Nema problema. Nema problema. Ako je dozvoljeno očinu, zašto ne bilo dozvoljeno, pa da ja mogu učiti. Ovo ja mogu učiti. može tako, moj sam, čovjek bezadljete, čim ga može udirnuti? Znači, čovjek bezadljete može učiti. Ali ne gledajuće. Ne gledajuće. Ne gledajuće. Ne gledajuće. To je dva razlista pojmova. Dožba ona igra za ženu Na, kao mešće kod Kabe, da li je lecina. Žena koja kvanja poškuće znači vredniji nama nego, nego mešće, važu za mešće kod Kabe je samo da mešće da po sa sanih koncenska. Pa vidim. Ne možeš, da, ja ne, ne možeš reći za želju iz Bosni da je vredniji nego kod Kabe, razumioš? Kontač. Nego podrazumiva se, uđe mat gdje ona. Znači. I se razumio. Ali ja samo želio reći. Da Allah poslanikov svojim ovdje se obraća o ženama koji su u Medini, koji imaju mogućnost da klanjaju u Medini. U džamii Allahov poslanikov svojim. Da pa ako je njima rekao Allahov poslanik sallallahu da im bolje da klanjaju kod svoje kuće gdje je namaz bolji od jeste 1000 puta. Ona to jasno poučio da je ženi namaz u babljinoj kući vrijedniji nego u mešdžidinu. Ko su sa važni zadnji koji su u, u mogućnosti. ali ka Nikad ne, ne, ne, ne, ne, ne treba čovjek ograničavati nijet, stvar nijet je velika, razumiješ. Čovjek prošao pokraj bogataša, i ima hadih sposlenika s.a.v. prošao pokraj po bogataša, kada gospodar, je gospodaru da imam veliki imetak, ja bi uradio to i to. Allah subhanahu wa ta'ala saznao i vidio njegovu iskrenosti, saznao Allah subhanahu wa ta'ala da zaista ima čovjek taj imetak da bi podijenio na Allahom putu i pislavom nagradu da bi to i to. Samo što je zanijetio, njega da ćemo kažemo, nije nikad nemojte ograničavati. Uvijek prečistite nit. Kad vidiš čovjeka da poziva Allah u vjeru, spreča dobro i zlo, rekneš gospodaru, što bi ja volio ovakvu ratnište. Zaiste. Ili vidiš čovjeka koji dijeli možda 1000 1000 maraka, ili ima bogatstvo, slovo ne ono zamisli, ali pomisli, ne da mu odi to bogatstvo, nego zamisli gospodaru da ja imam to imetak, dajem vam. Razumite? Ja, ja bih napravio to, neprim bijami, pomogao bi se na mahe, radio, bi zamislio, zašto da ne? Zbog tog nije Ako Allah subhanahu wa ta taala vidi u tvojem srcu čak da nemaš da uopće ne uđiš ni jedne jedine marki. ako si romašan možete Allahu pisati isto kao oni onog što je uradio ili što razumijete li, draga stvar ninite ne, ne smijete nikad ograničavati to što imao je spomenuo svoj hadis ovaj podajiš zad lako samo sjednem naredi se podveže pa bi se posled nasluđilo otkud ajmo hadis? hadis ovaj što spomenuli hadis je u onaj, u Tirmizi uli ali ima u osnovi Buhari mislim podajiš radi Allahu ta'ala jeste ima, ima hadis hadisova isti u Buhari mislim samo do, što je došla druga predaja kana rasulullah sallallahu alejhi ve sellem huru ihdana Allahu poslanik poslanik bi neka naredio nekoj od nas pa nekoj od nas Nije rekla u jednoj drugoj predaji o kojoj se dođeni radi. Nije rekla Aisha radijallahu ta'ala anha. O kojoj se dođeni to radi. Hadid koja je došla u Buhari. A ovdje ova predaja je došla, šta? Tirmili. Gdje kaže, naredio je meni. Pa nispošta narstva je Čirali ili? Pa u Baširu. Pazi, glagol u bašere, Baširu i u Baširu je, ne mogu biti jedna vrsta glagola u orapskom jeziku što je podrazumio da mora biti između dvoga. Imate glagole, kalate Atele ubiti. Atele, voditi borbu, mora biti dvije strane, nikad ne možeš voditi, znači sam, protiko da ćeš se boriti. Tako isto je ovaj glagol, fale i u arabskom jeziku, ono je treća vrsta glagol, kako se tu kaže ovdje kod nas. U bramatici da mora biti dvije strane, što znači da nema sumnje da je jedno i drugo se naslađivalo. Ali ovdje ona kaže, naslađivalo bi se sam mnogo. Ali glagol upućina je to da je jedno i drugo se naslađivali sam, razumiješ. Da se lačan nagradi.